Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Ešrafil Anbija i wal Mursalin, Nabina Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi, wa men tebi ahum bi ihsanin, ila jeum iddini, thumma emma ba'du. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mili selam na Allahu poslanika, Allahu milenika, Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegov časnu porucu, njegov uzvrte ashabi se ljudi, koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvaženo braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Evo nakon jedne mjesečne pauze mi se napokon vraćamo našim starom terminu srijedom nakon jacije namaza sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi alihi Mi smo u posljednjim predavanjima govorili o stvarima koji se vezuju za prirodna urođena svojstva kod čovjeka večeras ako Bog da počinimo sa jednim novim jednim novim poglavljem, veoma bitnim, interesantnim poglavljem, imam nevi Rahmetullahi Alehi kaže u 216. poglavlju na 547. stranici obaveznost i vrijednost davanja zekijata i neki propisi koji su vezani za njega. Imam nevi Rahmetullahi Alehi nakon što je govorio o mnogim e, poglavljima koje se vezuju za namaz, vrijednosti namaza, počinje u ovom poglavlju da govori o mjestu koji zauzima zekjat u islamu. Generalno gledajući, islam je društvena vjera. Islam je društvena vjera. Mnogo, mnogo pažnji i mnogo, mnogo pravpisa vezani su za čovjekov odnos prema ljudima koji ga okružuju. Mi smo rekli, i večera ćemo to potvrditi nekoliko puta, da se islam znači kao vjera, temelji na pet stubova, to je ono što mi ispoljavamo u svojoj vanjštini, dok šest je imanski šarta i islamski temelj, temelja, ali pet stvari koje mi praktikujemo i temelji su islama, jeste izgovaranje šehadeta, ulazak u islam, namaz, post, zekjat i hađ. Pa ćemo vidjeti odma nakon obaveznosti namaza, na drugom mjestu dolazi obaveznost zekjata, a u osnovi to nam ukazuje koliko je islam društvena religija, da je učinio da je sastavni dio čovjekovog islama, da je to temeljni stup, njegova obaveznost kada imadne određene, hajde da kažemo, granice u islamu i metka i mogućnosti da mu je obaveza, sastavni dio islama mu je da dio i metka podijeli ljudima koji su potrebni. Znači zaista, kada bi samo o tom i razmislili, vidjeli bi da je to nešto fascinantno, toliko lijepo, toliko savršeno, da je jedan od najbitnijih stubova, temelja islama, to da bogati ljudi dio svoga imetka, 2,5%, udjeljuju u jednom društvu siromasima trug društva. I bez toga nema islama, to nije nešto dobrovoljno, to je sastavni dio islama i to treći dio po bitnosti islama, ulazak u islam, la ilah illa, muhammed namaz i odmah nakon toga dolazi zekijat. A zekjate je izdvajanje dio i metka, udjeljivanje onima koji su potrebni. Tako da, definitivno, kada bi čovjek želio da razmisli ovoj činjenci, ovoj tezi, da je islam na takav nivou uzdigao čovjekov odnos prema ljudima koji ga okružuju, do te mjere da je uvjetovano Uvjetovano, ne može nečiji islam biti ispravan i potpun sve dok čovjek ne bude izdvajao zekjat. E, prije nego što počnemo, prije nego što počnemo komentarisati argumente koje imam Enver rahmetullah je ali spomenuo u ovom poglavlju, e, želim da spomenem šta su islamski učenjaci spomenuli kakve koristi nosi sa sobom izdvajanje izdvajanje zekjata. Pa kažu islamski učenjaci, prva stvar od koristi izdvajanja zekjata kako za pojedinca, tako i za društvo, jeste činica da je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i da na taj način čovjek upotpunjuje svoj islam. Allah obo sani kaže, islam je sagrađen na pet, pa jedan od ti temelja jeste i zekijat koliko je samo kuranskih ajeta gdje Allah Đeršanu u vjernicima naređuje namaz i odmah nakon namaza naređuje izdvajanje zekijata. Pa je znači prva stvar kada mi izdvajemo zekijat, pomažemo ljude koji su ugroženi u našem društvu, mi na taj način upotpunjujemo svoj islam i mi na taj način se pokoravamo uzvišenom Allah SWT u onome što od A mi smo rekli, uzvišen je Allah SWT kada nam nešto narijedi Na nama je da se pokorimo, a sigurno ispunjavanje tog naređenja nosi korist kako za nas, isto tako za društvo u kojem se nalazimo. Isto tako, izdvanjanje čini čovjeka da se udaljava od jednog veoma, veoma pokuđenog svojstva, to je škrtarinje. Pa nas islam uči i uzdiži izdvanjanje zekijata da je to temelj islama koji nas uči da udjeljujemo. Da 2,5% svog imetka mi udjelimo onima koji su potrebni i ne samo to. Čovjek kada izdvaje zekijat, i primjer radi, iako ima osam kategorija kojima se daje zekijat, ali evo rećemo da se najviše se daje bijedi. Čovjek kada daje zekijat bijedi, ne smije da to daje u svojstvu. On onim čini kao neko dobročinstvo i oni treba da mu uzrate uslugu. ne. Tu je neka obaveza da znači izdvoji dio svog imetka i ne smije im prigovoriti zbog toga čak šta viši Treba čovjek da traga za siromasima i da im ode na vrata. Ne da im rekne dođite želim da vam dam zekijat. Ne! Čovjek treba da ode na vrata i da im dadi dio imetka mjetka. Pa nas zekijat uči udaljenosti od ovog pokuđenog i tekako pokuđenog svojstva a to je škrtarluk. Inače u arapskom jeziku riječ sadaka, milostinja a jedan vid milostinje jeste i zekijat. Kaže se da je uzjeta od riječi sirk Iskrenost, pa izdvajanje zekijata, davanje milostinje ukazuje na iskrenost čovjeka, da je on spreman zaraditi svojim rukama imetak, nakon toga taj imetak dio tvog imetka udijeliti ljudima koji se nalaze u njegovom društvu. Isto tako u izdvajanju zekijata je podpomaganje na dobru kaže uzvišnji Allaho ta'avano ala albirrivo takova, potpomažite se na dobru, pa čovjek kada e, izdvoji svoj zekijat, rećemo siromasima ili studentima ili etimima, on se na taj način, znači jedno društvo se potpomaži. Isto tako, kažu islamski učenjaci, izdvojenje zekijata biva razlogom e, moralnog, moralnog uzdizanja insana. Jednostavno čovjek kada savlada svoj ego, savlada šetana, savlada svoju dušu, da je on spreman zaraditi imetak i nakon toga dio tog imetka kao obavezu izdvojiti izdvojiti siromasima. Definitivno to ukazuje, znači da je taj čovjek odgojio sebe i odgojio svoju dušu, po, podredio je svoje protjeve, podredio je onome što mu je naredio njegov gospodar. Isto tako od koristi zekijata jeste... Širokogrudnost koji koju čovjek osjeti onog momenta kada udjeli zekijat ljudima koji su potrebni. Pa zamislite kada vi dođete, vama Allah podario, Allah vas obskrbio, Allah vam dao i vi dio svog imetka odnesete, dođete čovjeku bolesnom, dođete čovjeku siromahu, dođete čovjeku invalidu, dođete čovjeku jetimu i vi pomognete tog insana. Prilikom tog izdvajanja zekijata i sadaki čovjek osjeti širokog koja se ne može kupiti ni osjetiti, pa je jedna od koristi izdvajanja zekijata i širokog rudnost. Isto tako, kažu islamsko učinjaci, od koristi izdvajanja zekijata jeste i to da izdvajanje zekijata čini jedno, jedno društvo. Jedno društvo čini kao da su jedna porodica bogati ljudi mislije onima koji su siromašti. Allahu akbar. Zato poslanika je slavu muaz i gruđebela u Jemen, kaže naredim da robuju Allahu, naredim da obavljaju zekijat, na, da obavljaju namaz, nakon toga naredim izdvajan zekijata, uzimat će se od njihovih bogataša i dijelit će se njihovim siromasima. Pa znači kada se izdvaja zekijat društvo je kao jedna porodica. Oni koji imaju više udjeljuju onima koji imaju manji. Sigurno će to poluzati učiti plodove da će siromasi voliti bogataše zato što su im oni pomogli, oni su im udjelili i tako dalje. Pa kažu islamski učenjaci također od koristi da izdvanjanje zekjata biva razlogom da se hajde eh, da kažemo ugasi, ugasi žeravica zavisti u prsima siromaha. Vi kada imate bogatog čovjeka Pa on ne izdvaja zekijat, onda siromasi zavidi, siromasi i tako itd. Ali kada vidite da bogataši dadnu siromasima, onda to, onda to gasi tu žeravicu zavisti, jer su i oni izdvojili dio svog imetka i dali ga siromasima. Isto tako, kažu islamski učenjaci, od koristi izvaja zekijata jeste da to biva razlogom umanjivanja odrijeđeniji grijeha, kriminala u društvu, jer ako nekada imamo siromašne ljude koji, svakako je to neopravdano, ali nekada imaju potrebu, imaju potrebu, jednostavno gladni su, potrebni su, pa urade da nekoga napadnu, da nekoga opljačkaju i tako dalje. Pa kada na vrijeme bogataši izdvoje zekijat, onda to biva razlogom da se umanji, da se umanji kriminal u jednom društvu. Isto tako, kažu islamski učenjaci, od koristi izvajanja zekijata jeste da će čovjek biti na sudnjem danu u hladu svoje sadake, pa ako Bog da nisan kada u ime Allaha izvaja svoj zekjat da očekuje nagradu na sudnjem danu za zekijat kojeg je izdvojio. Isto tako, Kaže islamsko čenjaci, od koristi zekijata jeste da zekijat postiče čovjeka da se poduči propisima vjerije. Jer da se pro, poduči propisima zekijata mi će večeras ako preletjeti samo e, da nekoliko rečenica kažemo šta su najosnovnije stvari koje treba da poznaje čovjek musliman o propisima zekijata. O zekijatu sučenjaci učenjaci pisali tomove. Šeh Jusuf Kardavi napisao je Prije, možda i 30 godina, napisao je knjigu propisi zekijata u dva velika toma. Pa znači, u pogledu zekijata postoje stotine, ako ne i hiljede različitih propisa. Ali čovjek muslima bi trebao da pozna i propise, a onda kada ima potrebu za nekim dodnatim propisima, da pita učene ljude da mu odgovori na njegova pitanja vezana za zekijat. Pa znači, zekijat čovjeka podstiče na izučavanja Allahovi subhanahu wa taala vjeri istotaku zekjačini i metak blagoslovljenim vidjećemo kad Allah dželalhu kaže božjem poslaniku huzmin emwalim sadakatan tutahhiruhum uzmi met iz njegovih imeta ka A ti ćeš njih tim zekijatom očistiti i od grijeha i njihov imetak učiniti blagoslovljenim. Pa insan kada izdvoji onih dva i po posto uzvišeni Allah mu da bereketi blagoslov u njegovom imetku jer je se on odazvao onome što od njega traži njegov gospodar uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Jedna od koristi koja proizilazi izdavanje zekijata jeste da uzviši Allah tala društvu koje izdvaja zekijat, daje određene blagodati koje uskraćuje ljudima koji uskraćuju zekijat. Pa primjer radi Allahu poslanik alejhiselatu selam kaže neće ljudi uskratiti zekjat a da im uziše Allah neće uskratiti kišu a mi znamo koliko je svakako u mnogim u mnogim pitanjima jednom društvu potrebna kiša pa kada ljudi izvajaju zekjat uzišnje Allah im daje kišu i daje blagodati kada ljudi uskrati zekjat uzišnje Allah subhanahu wa taala in uskraćuje davanje kiši isto tako kažu islamski učenjaci da izdvajanje zekijata biva razlogom da uzvišeni Allah sačuva insana od lošeg završijetka na Dunjaluku, što je jedna od, hajde da kažemo, velike i blagodati, jer kao što kaže Allah poslanika doista se djela vrednuju po završnicama pa uzreći Allah s.w.t. čuva svoga roba koji pazi na zekijat jer je to temel vjere čuva ga od lošeg završetka isto tako kažu islamsku čenjaci izdvajan zekijata biva razlogom brisanja grijeha jer ako imamo Toliko hadisa u kojima Allah poslani i kali se leo tu sram obeća je za izdvajanje dobrovoljni sadaki, svakako izdvajanje obavezni sadaki pokoravanju uz vištom Allahu s.a.v. onome što nam je naredio definitivno je razlog brisanja grija. Isto tako, izdvajanje zekjata je vid blagodati, odnosno vid zahvali Allahu. Jer braću moja draga i cijene sestre, mi vjerujemo, muslimani, da sve što insan ima, da sve što uživa od blagodati, to od Allaha. Pa izdvajanje zekijata je zahvala Allahu. Ako je moj gospodar mene obskrbio i imam stotine hiljada ili možda imam milione a imaju ljudi koji oko mene žive, nemaju ništa, vid zahvali Allahu jeste da budem pokuran Allahu onome što traži od mene, naređujem i da izdvojim dio svoga imjetka, da ga dam siromasima. Pa je znači izdvajanje zekijata definitivno vid pokornosti Allahu i vid zahvali Allahu to što nas je Allah obskrbio. Sve blagodati koje imate su od Allaha. Pa je izdvajanje zekijata sigurno vid zahvali Allahu Đelešanhu nad tim blagodatima. Isto tako Islamsko učinjac kada govori o koristi sadaki, generalno kažu da je i izdvajanje sadaki jedan od razloga da čovjek se izliječi od određeni bolesti. Pa ako je e, izdvajanje sadaki razlog da se čovjek izliječi od određeni bolesti i da ga Allah sačuva od određenih iskušenja, zamislite onda kako će uzvišnji Allah insana čuvati ako bude davao ono što mu je Obaveza. Isto tako, kažu islamski učenjaci, izdvajanje zekjata, biva razlogom pojačanja ljubavi među ljudima. Malo smo o tome indirektno govorili siromašice voljeti bogataše onog momenta kada bogataši budu udjeljivali kada budu udjeljivali siromašima svakako iz drugih strani ne samo siromaši siromasi cijelo društvo kada znaju ljudi ovaj čovjek bogat ja la ga obskrbjujem i on kao takav nije ohol već on udjeljuje svoj imetak citavo jedno društvo voli takvog čovjeka koji nije zaboravio na Allahove subhanahu wa taala obaveze u svome imetku pa znači izdvajanje zekjata biva razlogom da insan koji izaja zekjat biva voljen biva poštovan u jednom društvu i na kraju <kuh> Izdavanje zakata biva razlogom da uziš je Allah svt. na domjesti ljudima, da uziš je Allah na domjesti ljudima eh, ono što su izdvojili. Jer isto tako rekli smo ako za običnu sadaku koja nije obavezna Allahu aslanik ali seletu selam u verdosun hadisima i Kur'anom otome govori da oni koji nešto uh, udjele da čim to Allah nad, nadomjestiti eh, i višestruko vratiti onda sigurno eh, kada je u pitanju obavezna sadaka obavezno izdan zekjata je mnogo prioritetnije da se insanu uzrati od izdanje dobrovoljni sadake nakon ovog nekog malo dužeg uvoda jer ovo je veoma bitan uvod koji nam je potreban da shvatimo koliko je bitno pitanje zekijata u islamu počinjimo ako Bogda sa komentarisanjem argumenta koji imam spome, eh, imam Nevi spomenu u ovom poglavlju kaže se u prvom argumentu sura El Beqara 43. ajd وَاقِيمُ الصَّلَاتِ وَاَتُوا زَكَاتِ na dosta mjesta u Kur'anu Allah Želšanu kada spominje zekijat spominje ga zajedno sa namazom Kada govori o vjernicima, naređujem i kaže obavljajte namaz i dajte zekijat. Pa znači prvo, uzvišeni Allah spominje zekijat naredbenoj formi. A rekli smo kada, u znači kada određeno dijelo bude spominuto u Kur'anu ili sunnetu Božeg postanika u imperativu, naredbenoj formi, to ukazuje da je to obaveza. Ali kada određeno dijelo bude spomenuto sa drugim veličanstvenim ibadetima, To isto ukazuje na veličinu tog ibadeta. Pa smo vidjeli dosta puta kada govorimo o dobročinstvu roditelja, kažu islamski učenjaci, Allah je još anu dobročinstvo roditelja spominje odma nakon naredbi da se samo njemu robuje. Pa i ovdje kažemo, mi znamo koliko je bitan namaz u islamu. Pa dosta puta uznišeni Allah nakon namaza odma spominje zekat. وَاقِيمُ صَلَا atu زَكَا Obavljajte namaz i dajte zekat. Pa nam znači ovi ajeti svi u kojima se spominje namaz i zekijat zajedno ukazuju s dva aspekta na bitnost zekijata – prvo što je došlo u imperativu naredbenoj formi dajte zekat znači obaveza vam je da dajete zekat a s druge strane ukazuje na bitno zekata to što je zekat spomenut zajedno sa namazom u drugom ajetu u suri El Bejjine kaže uzvišeni Allahuma umiru ila lija'budu Allahe muhlisina lahud din hunefa vajuqimu sana vaju'tu zekat zelike diilu lqajime a naređeno je ljudima Da se samo Allahu klanjaju, da samo njemu robuju, da njega smatraju svojim gospodarom, da njemu i badete čini. To je robovanje uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala, kaže ljudima nije naređeno ništa osim da Allahu robuju. I to kako? Na koji način? Da mu iskreno, kao pravovjerni vjeru ispovjedaju, znači da u tom svom robovanju budu iskreni. Da ne želije time ništa drugo osim Allahovo zadovoljstvo i šta nakon toga i da molitvu obavljaju, da namaz obavljaju i da zekijat daju i to je ispravna vjera. Znači srž naše vjere jeste robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, biti iskren u svemu tome, obavljati namaz i davati zekijat. Nakon toga, ne vi citirao nam je ajeti suri Teuba 103, ajet koji smo malo prije citirali, gdje kaže uzviš Allah Božjem poslaniku Huzmin emualihim sadaqaten tutahiruhum vatuzekihim biha. Uzmi Allahu poslaniče, ti kao vrhovni vođa uzmi iz nje ovih imetaka zekijat, ali kakva korist proizilaz iz toga, da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš pa i iz kojih se izdvaja zekjat Znači, on je očišen, on je blagoslovljen, a isto tako na taj način tu čisti i imetak i čisti čovjeka koji je izdvojio, izdvojio zekijat. Nakon toga imam, nevi rahmetullahi alihi, spomenuje nekoliko hadisa koji govori o mjestu zekjata u islamu. Nažalost, mi moramo konstatirati da ummet generalno, a mi smo sastavni dio ummeta, generalno se indolentno odnosi prema zekjatu. Danas kada bi muslimani, bogati muslimani koji imaju milijarde i, i, i više od milijardi, kada bi izdvojili zekjat, ne bi bilo bjede na planeti. Ali i mi smo sastavni dio tog ummeta i velik broj naših ljudi, naših biznismjena koji imaju milijone i milijarde, ne izdvajaju zekjat. Zekijate, rekli smo, treći temelj, treći stup islama, koji ima znači veliko, veliko mjesto u islamu. Pa se insan treba podučiti propisima zekijata, koji je obavezan, a ko nije. Ja sam o tome dosta puta govorio, nerijetko se dešava da ljudi u Ramazanu kaži dao sam 20, 50 maraka, 100 eura na ime zekijata. Na ime zekijata se ne daje, već se zekijat mora apsolutno precizno izračunati. Imam toliko para na računu, podjeli sa toliko jednako je toliko i daje se u Fning. Pa je obave za muslimaniima da pazi da pazije na zekjat. Vidjećemo sada e, određene argumente koju ukazuju kakvo i veliko, kakvo veliko mjesto zauzima uzima zekjat u islamu. Kaže se u prvom uh, hadisu, a to je onaj poznat hadijs kojeg smo dosta puta citirali od Ibnu Omara radijenu hadijsku i Buharija i muslim, da je Allah u kazao Islam je sagrađen, Islam se zasniva na pet, na pet osnovnih temelja. Svjedoću im da nema drugog Boga osim Allah je da je Muhammed Boži i Robi Boži i poslanik. To je jedan temelj, glavni temelj. Sa tim temeljom mi ulazimo u Islam. Obavljanje namaza, pet propisanih namaza, izdvajanje zekjata, post mjeseca Ramazana i obavljanje hadža onaj ko ima mogućnost, pa su ovo temeli islama bez kojih je i kako upitan islam. Pa čovjek vjernik treba da svati da bi njegov islam bio potpun, treba da se ispuni ovi pet temelja, pet stubova koji drži naš islam. Pa čovjek musliman Treba na vrijeme da se poduči da shvati koliko je bitan zekijat, kakve koristi proizilazi iz zekijata, kako za njega, tako za njegovu porodcu, tako za društvu u kojem živi, da shvati da je to jedan od temelja vjeri Islama. Nakon toga, nakon toga 1207. hadis Talha ibn Ubejdullah radijallahu ta'an kazuje Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, iz nežda je došao neki čovjek razbarušeni kosi. Čuli smo njegov glas, ali nismo razumjeli, šta sve on to govori dok se nije približio Božijem poslaniku ali se letu se nam, pitao ga je o islamu, na što mu je Allah poslanik rekao, to je pijet namaza u toku jednog dana i noći. Čovjek upita, ima li još nekih namaza koji su obavezni klanjati osim tih? Poslanik reče, nema osim ukoliko želiš klanjati na filu. Dolazi čovjek Božijem poslaniku i pita o islamu. Pa kaže Allah poslanik, Prva stvar u islamu jeste pet farza, pet propisanih namaza, kaže imali nešto još, nema kaže ništa obaveza, imaju dobrovoljni namazi. Ovaj hadis je najveći argument onej teorije koju mi toliko pokušavamo ljudima pojasniti. Imamo ljudi, naši braći i sestra koji su na poslu, možda na pauzi dnevnoj kada su na poslu mogu uklanjati farze, ali ne mogu klanjati sunnete. Ali zato što im niko to nije pojasnio, oni kažu ako ne mogu klanjati farze i sunnete, ja neću ništa klanjati. Vidimo ovaj hadis, Allahu bostani jasno kaže pet propisanih namaza. Znači Saba ima dva rekjata, Pudne ima četiri i Ikindija ima četiri rekjata, Akšam ima tri rekjata, Jace ima četiri rekjata. To je ono zašto će nas gospodar pitati. To je ono što nam je stroga obaveza ko može stići klanjati sunnete za sabah i za podni, za ikindiju, za akšam i za jaciju. To je i kako dobro. Ali prvo moramo rasporediti najbitnija dijela u našim životu. Najbitnije dijelo jeste da klanjamo u toku dana farze. Ako nas Allah učrsti i pomogni da klanjamo i sunnete, to je i tekako dobro. Pa ovaj čovjek nakon toga pita Zatim Allaho poslanik Ali Seleatu Veselam reče i post mjeseca Ramazana, a čovjek upita, ima li još nekog posta da mi je obaveza osim Ramazana, a poslanik Ali Seleatu Veselam reče, nema osim ukoliko želiš postiti dobrovoljno. Spominjemo Allaho poslanik nakon što je spominuo namaz, spominjemo post. U islamu je obaveza postiti mjesec Ramazana. Mi kada smo bili u zimskoj školi islama, govorili smo da u islamu postoji na file, pa postiti ponedjeljkom, pa četvrtkom, pa bijelje dane, pa postiti dan refata, pa postiti dan ašuri itd. Ali ono što je nama obaveza, ono što je temelj vjeri, jeste da ispostimo mjesec Ramazana. Pa kaži, nakon toga, imali još kakvi obaveza, kaže Allahoposlanika alih salatu selam. Zatim je Allaho poslanik, ali ih se ratu, se spomenuo zekijat, a on upita, ima li još kakve obave za udjeljivanje u imetku, osim toga Allaho poslanik mu odgovori ne, osim ako bude želi udjeljivati dobrovoljno. Treći temelj u islamu poslanik mu kaže prvo namaz, post, nakon toga zekjat. Kaže čovjek, a moram li ja još nešto izdvojiti osim zekijat? Ne, osim ako želiš dobrovoljno da dadiš sadaku. Nakon toga, Nakon toga ovaj čovjek se okrenu i reče, tako mi Allah, na ovo neću ništa dodati, niti ću šta oduziti. Poslanik Ali se le, vaselim, reče, ako je istinu rekao, spasio se. Vidjet ćemo u drugom hadisu da je poslanik rekao, ko želi da vidi dženetlju, evo ga. Ako, kaže, ustraji, ako bude klanjao redovno farze i bude postio redovno ramazan i bude davao zekijat, spasio je se. Nama je bitno da se spasimo. Nažalost, imamo veli groj ljudi koji ne klanjaju redovno, koji ne poste mjesec ramazana i koji ne izdvajaju zekijat. Pa nam je najbitnije u ovom stadiju u kojim se mi trenutno nalazimo da svijest naših muslimana na našem govornom području podignemo da sate da ima obavezni namaz, da ima obavezni post, da ima obavezni zekjat. Nakon toga kada se ljudi učrsti u tome onda ćemo ljudima govoriti i o dobrovoljnim ibadetima kako bi još veće ide ređe zaslužili kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. <kuh> Nakon toga imam uh, eneo i rahmetullahi alihi citirao najpoznati hadis od uh, Ibnu Abbasa, kojeg bileži Imam Buharija i Muslim da je Allah poslanik poslao Muaz Ibnu Džebela u Jemen pa mu je kazao idi oni su sledbenici knjige. Prvo što ćeš ih pozvati jeste da vjeruju o Allaha. Hvala uzvišnom Allahu velik groj našeg naroda. Vjeruje u Boga. Nakon toga kaže, ako ti se odazovu, pozovi u namaz. Mi imamo problem. Velik groj našeg eh, ajde kažemo, komšiluka ne obavlja redovno namaz. Pa je najveća obave za ljude pozivati u namaz. Da ljudi ispravno sati namaz i da redovno klanjaju namaz. Kaže, ako ti se odazovu za namaz, podući ih da je Allah Žešanu im naredio zekijat, uzima se dio i metka njihovog od bogataša i vraća se i udjeljuje se njihovim siromasima. Pa vidimo da je Allah poslanika alaih salatu wasalam davao instrukcije Moaz ibnu džebelu, a ovaj hadis je izrečen pred kraj života Božeg poslanika alaih salatu wasalam, pa mu je spomenuo da je jedna od ključnih stvari u islamu pozvati ljude da vjeruju, pozvati ljude da obavljaju namaz i pozvati ljude da izdvajaju zekjat. Nakon toga, nakon toga imamo najpoznati događaj, 1210. hadis od Ebu Huriri radi Allahu Tehan prenosi da je kazao, poslije poslanike sallallahu aleyhi salatu wasalam, smrti, kada je Ebu Bekr radi allahu aleyhi salatu wasalam postao halifa i kada su se odvijeri odmetnule skupine beduina, Omer radi allahu aleyhi salatu wasalam pitao Ebu Bekra, kako ćeš se boriti protiv tih ljudi kada je poslanik aleyhi salatu wasalam rekao, naređenom da se borim protiv ljudi sve dok ne budu se doćeli da nema Boga osim Allaha, a onima koji tako postupi garantujem sigurno za njihove živote i za njihove imetke, osim kada se og Obračun pripada uuzešom Allahu ebu bekr radi Allahu anhu na tu odgore tako mi Allaha odlučno se borti proti sakog onoga ko napravi razliku između obaavi zeklanja namaza i davanja zekjata jer je u zekjat pravo koje se nalaziju u imetku tako mi Allaha. kada bi uskratili davanje uzice za vezanje životinje koji su na ime zekijata davali poslaniku ali se letu selam protiv njih bi poveo bitku zbog te utaje. Omer radijallahu talanu tada rekao tako mi je Allaha tada sam vidio da je uzvišeni Allah raširio Ebu Bekrova prsa i da nadahnuo ih borbom protiv onih koji su odbili dati zekat i shvatio sam da je to njegova odluka ispravna. Ovaj hadis ga obileži Buharija i muslim u čemu se radi? Kada je Allah poslanika ali se letu osilam preselio Pri njegovoj smrti mnogo je ljudi dolazilo kao delegacije samo da obznane ulazak ko islam. Ljudi nisu imali mnogo znanja. Kada je Allahu poslanik Ali se latu selam preselio, umro, ljudi nisu mogli da vjeruju poslanik a umro zato što se nisu podučili propisima vjeri velik broj plemena Znači odmetnuo se od vjeri, a neki su i zanegirali davanje zekijata smatrujući da je zekijat samo imao pravo da uzme Boži poslanik. Pa je se desio ovaj razgovor koji bileži Buharija i muslim između Omera i Ebu Bekra. Ebu Bekr mora da znamo da je to bio najpogobojazniji čovjek u umetu i najučeniji čovjek u umetu. Oma radi Allaho je bio žestok, bio je čvrst na istini, ali Ebu Bekr radi Allaho bio od njega i učeniji i pronicljiviji, što pokazuje ovaj slučaj i mnogi drugi slučaje koji ćemo poslije citirati. Pa kaži, Ebu Bekr je rekao Omeru, povešću rat protiv ljudi koji su zanijekali zekijat, koji odbijaju dati zekjat. Pa se Omer začudio, kaži, kako ćeš voditi rat protiv njih? Oni kažu, la ilaha illallah muhammedu rasulullah. Pa kaži, Ebu Bekr radijallahu taranhu, borit ću se protiv svakog onog ko napravi razliku među namaza i zekijata. I namaz je obaveza u islamu, ali je i zekijat obaveza u islamu. Pa kaže Ebu Bekr, kada bi mi uskratili, meni kao halifi, ne meni, meni lično, već meni kao halifi, kada bi uskratili samo jedan povodac, jedno uže koji su davali poslaniku, javi bi potre, protiv njih vodio rat. Pa kaže, e, Omer radijallahu pa sam vidio da je Allah Đelešanu na, nadahnuo Ebu Bekra da zauzme takav čvrst stav. Pa je, znači Ebu Bekr vodio vodio rat protiv odmetnika i vodio je rat protiv ljudi koji su zanijekali obavezu zekijata. Poslije ćemo mi govoriti o propisima zekjata, ali vidimo ovdje na kakvom stepenu je davanje zekjata, do te mjeri da je Ebu Bekr tajanom, bio spreman da povede vojsku protiv ljudi koji negiraju zekijatu islamu i koji uskraćuju davanje zekijata. <kuh> Nakon toga 1211. hadis od Ebu Ejuba radijallahu te nas prenosi da je neki čovjek došao u božijem poslanika i rekao obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet a on je rekao obožavaj samo Allaha i ne prepisujuj mu nikakvog sudruga klanjaj nama, zdijeli zekijat i održavaj rodbinsku vezu mi smo malo prije spomenuli prije komentara hadisa da je Ebu Bekr bio bolji od omera da je bio pronicljivi i da je bio učeniji To se najviše odražavalo u teškim situacijama. Pa uzmite slučaj kada je poslanik alihi selam umro, Ebu Bekr je znači tada zauzeo mnogo, mnogo ispravni stav od Omera. Omer je došao i sukao u sabulju i kaže, ko da je poslanik umro, ja ću ga ubiti. Ebu Bekr kada je došao, otišao je, pogledao je poslanika, otkrio njegovo lice, poljubio ga, ustanovio da je on mrtav, izišao je pred ljude i održao hudbu i kazao onaj ko je obožavao Muhammeda, Muhammed je mrtav. Onaj ko obožava Allaha s.w.t. Allah je šanulj vječno živ. Muhammed je samo jedan insan koji je bio poslanik, morao je kada tada umrijeti. Pa je u tom teškom znači momentu Ebu Bekr uzeo i te kako jak stav, znači mnogo, mnogo proricljiviji stav nego e, Omer radi Allaho ta Isto tako Kada je bila bitka, odnosno kada je bio ugovor na Hudejbiji, Ebu Bekr se nije mogao povinovati tomi kakve uvjete prihvatio Božji poslanik od strane Kurešija pa je pitao Božje poslanika, pa mu je poslanik rekao, ja sam samo poslanik moram se pokoriti svome gospodaru otišao je Ebu Bekru Ebu Bekr mu je dao isti odgovor, kaže on je samo poslanik, on se mora pokoriti onome što njega traži njegov gospodar pa je Ebu Bekr bio znači jačeg imana, bio je pronicljivi i bio je učeni od Omera, a jedna od situacija u kojoj ukazuje koliko je bio učen, koliko je bio pronicljiv jeste i događaj koji se vezuje Za, za borbu protiv ljudi koji su negirali obaveznu zekijata u islamu vidimo ovaj hadis od Ebu je ljuba da Allah tajanom, da je Boži poslanik ali se, osram, da mu je došao čovjek i kazao ukaži mi na dijela koja kada budem činio ta dijela će me uvesti u džennet pa kaže Allah poslanik ali se, osram, obožavaj samo Allaha Ne mu prepisivati sudruga obavljaj namaz daj zekjat i čuvaj rodbinsku vezu Pa insa muslima treba, ako želi da krene putem koji ga vodi ka dženetu, da pazi na ova spomenuta, da pazi na spomenuta djela. Nakon toga, nakon toga eh hiledu i 212. hadis od Abu Hureri radijallahu ta'ala prenosi da je neki beduin došao Božjem poslaniku ali se let usam rekao: "Allahu poslanici U mi na dijelo koje će me, ukoliko ga budem činio, uvesti u džennet. Jer vijesnik sallallahu alaihu sallam reče, obožavaj Allaha i ne prepisivaj mu druga. Klanjaj namaz, daj zjekat i posti mjesec namaz dana. Beduin reče, tako mi onoga u i ruci je moja duša. Ja ništa na ovo neću dodavati. Kada se beduin okrenuje otčeo Boži poslani i kreće, koga raduje da gleda u čovjeka koji će biti jedan od stanovnika dženneta, neka gleda u ovoga. Pogledajte, vraću moja draga, ovo su temelji Islama. Onaj ko ustraje učinjenju ovih temelja, Boži poslanik kaže, ko želi da gleda u dženetlju, ovo je dženetlje. Pa kaže Allah poslanik, obožavaj Allaha i ne mu pripisivati sudruga ni u čemu. Klanjaj namaz, daj zekjat i posti mjesec Ramazana. Čovjek kaže, ja ću samo to učiniti, neću dodavati ništa na to. Kaže poslanik, ko želi da vidi dženetlju, ovaj čovjek je genet ustraje akustraji u onome što je obećao. Nakon toga imam neviodi citirao jedan vrlo hadis. dug hadis koji ukazuje da je veliki grijeh, da je veliki grijeh izbjegavati davanje zakjata, pa je spomenu načine kako će ljudi biti kažnjavani E, oni koji su skračivali zekjat pa ljudi koji su skračivali zekjat e, zlata od tog zlata će se napraviti ploče na sudjem danu pa će se usijat i onda će se tim pločama znači mučiti ljudi pa kada se ohladi ponovo će se usijat i ponovo će se mučiti ljudi ljudi koji su izbiravali zekjat e, deva Deve koje su oni imali i nisu na njih davali zekjat doći će na sudnjem danu i gazi ih i grišće ih. Pa kada sve te deve prođu, ona prva koja je prošla, ponovo će se vratiti i počeći gazati po tom čovjeku koji uskračivao zekjat. Čovjek koji uskračivao zekijat na krave, isto tako. Čovjek koji uskračivao zekijat na ovce, isto tako. U svakom slučaju, uskračivanje zekjata nosi dunjalučke štete, a isto tako počini od su tog Veliko grijeha prijeti se žestokim, žestokim kaznama uh, u islamu. Na kraju ja želim samo uh, da spominjem da islamski učenjaci kada govori o zekijatu uh, kažu sljedeći. Prva stvar uh, muslimanu je obaveza vjerovati da je zekijat jedan od temeljnih principa islama. Kada bi čovjek kazao u islamu nije propisan zekjat, takav čovjek je uradio djelo koji izvodi izvjeri islama. Čovjek mora da vjeruje da je zekijat strogo nariđen. Ako bi neko negirao propisanu zekjata u islamu, takav čovjek je počinio nevjerstvo zbog mnoštva argumenta koji potvrđuju zekjat i to su neke najosnovnije stvari koji čovjek musliman mora da zna. Sada dolazimo do momenta kada neko ne daje zekijat izljenosti. Pa kažu islamski učenjaci, iako se razilaze, ima učenjaka koji kažu ako čovjek ne daje zekijat makar izljenosti, on nije musliman. Tačno je, bi Allah, da je neizdvaljanje zekjata jedan veliki grijeh, ali čovjek ostaje u krugu Islama kao što smo rekli za namaz, ako čovjek ne bi obavio namaz, mi se nadamo da je on i dalje u krugu islama, ali je uradio veliki grijeh. Isto tako ako čovjek, ako čovjek ne izdvoji zakjat, on ostaje u krugu islama, ali znači učinio je jedan ogroman, ogroman grijeh u islamu. Za kraj E, pošto imam enevi rahmetullah i nakon toga prelazi e, govoriti o mjesecu Ramazanu, želim samo da spomenim e, najosnovnije stvari, odnosno četiri kategorije iz kojih se izdvaja zekjat jednostavno velik broj ljudi postavlja pitanja moram li davati zekjat na kuću moram li davati zekjat na auto moram li davati zekjat na njivu i tako dalje gdje je vidno da velik broj ljudi ne zna i najosnovnija pitanja koja se vezuju za zekjat pa želim samo kratko definitivno znači o tome su napisane knjige o savremenim pitanjima vezano za zekjat su napisane knjige ali želim da čovjek vjernik ima aj da kažemo Osnovne informacije na šta se to sve daje zekat. Prva stvar, zekat se daje na zlato, daje se na srebro i daje se na novac. Je danas znači novac koji mi imamo, za njega možemo kupiti zlato, možemo kupiti srebro, jednostavno ima svoju platežnu, ima svoj platežnu vrijednost, tako da islamski učenjaci kažu da danas novac uzima propis zlata i srebra. Mi ćemo spomenuti samo najosnovni propis koji se vezuje za ove četiri kategorije iz kojih se izdvaja zekijat. Pa smo rekli zlato, srebro i novac. Da bi bio obavezan zekijat na zlato, srebro i novac, treba trebaju da se ispune dva uvjeta. Da ima neka granica nisab i da ima pregodinjavanje pa da bi obavezno bilo dati e, zekjat na zlato i srebro i na novac, treba da dostigne nisab, a nisab se opet mijenja shodno vrijednosti zlata i srebra. Kod nas, hvala uzvišom, Allah s.w.t., islamska zajednica preuzima na sebe svaki mjesec određivanje iznova e, vrijednost koliko je to nisab i čovjek vjernik treba da prati koliki je svaki mjesec nisab da zna da li njegov imetak ima nisab ili ne, Iz druge strane da taj imetak pregodini, da tokom cijele godine nikada nije padao ispod te granice, tog ni saba. Kada je u pitanju e, zlato, e, kažu islamski učenjaci, to je 20 dinara. U to vrijeme dinar znači je bio otprilike neki 4 g, pa se to danas 20 dinara procjenjuje na 85 g. Znači osoba koja ima 85 g zlata i više, treba da izdaja zekjat. Kada je u pitanju e, srebro, 595 grama, to jest 200 dirhima, dirhem je platežno sredstvo u srebru, 200 dirhima je otprilike 595 grama srebra. Osoba koja ima 595 grama srebra i više treba da izdvoji zekijat, rekli smo zekijat na novac i zlato i srebro je 2.5%. Nakon toga, druga kategorija, znači prva kategorija na što se daje zekijat jeste zlato, srebro i novac. Druga kategorija jeste ono što se je pripremljeno trgovačka roba. Ako čovjek ima robu kojom trguje, Ako čovjek ima robu kojom trguje, na nju treba da izda zakat. Trgovačka roba uzima mnogije propise, znači analogno e, propisima novca, zeki, e, e, zlata i srebra. Pa čovjek znači ako ima nisab, ako je godinu dana obrtao novac, treba da e, da na njega zakat. <kuh> Treća stvar iz koje se daje zakat, to su poljoprivredni, poljoprivredni proizvodi, ono što izlazi iz zemlje, a prvenstveno se ovdje misli na zrnjevlje koje može stajati duže vremena, kao što je pšenica, kao što je ječam, kao što je raž, a po nekim islamskim učenjacima od kojih hanefijski meseb jeste čak i sve što što ajde kažemo ljudi uzimaju iz zemlje. U svakom slučaju bitno nam je da znamo da na poljoprivredne proizvode se daje izjekat. Insan kad ima određen poljoprivredne proizvode nazove će nekoga ko je autoritet da mu pojasni da li on i njegovi poljoprivredni proizvodi potpadaju pod zekjat, pošto u pogledu zekjata poljoprivredni proizvoda postoji mnogo mnogo razilaženje kod ustavskih učenjaka, ali je bitno nama znati da postoje poljoprivredni proizvodi na koje se izdvaja zekjat Ima određen broj učenjaka koji čak kazao da imamo i nisav u poljoprivrednim proizvodima, što znači ako imamo samo malo neki poljoprivredni proizvoda, ne moramo ništa davati. Sve dok to ne dođe otprilike na neki 600 kila, primjer radi dobrije pšenici. Ako imamo više od 600 kila pšenice, treba da izdvojimo zekijat. Dok je bilo u lemje koja kaže bilo koji poljoprivredni proizvodi i bilo koja količina, moramo izdvojiti zekjat. Kad su u poljoprivredni proizvodi, izdvaja se ili 10% ili 20%, ili 10% ili polovina desetine što je 20%. E, sodno, kako su se zaljevali? Ja ne želim sada da ulazim u neka tumačenja koja su e, možda i komplikovana. Bitno nam je da znamo da se zekijat izdvaja na poljoprivredne proizvode, sodno kakav poljoprivredni proizvod mi imamo, mi ćemo pitati nekog ko nam autorite da nam pojasni da li na taj poljoprivredni, poljoprivredni proizvod se daje zekijat ili ne. Generalno se daje ili 10% ili 20%, odnosno pola desetini. <clears throat> poljoprivredni proizvodi kod njih se ne uvjetuje pregodinjavanje, već se daje zekijat onog momenta kada čovjek preuzme ili kada požete poljoprivredne proizvode. I na kraju četvrta kategorija iz koje se izdvaja zekijat jeste, jeste stoka, prvenstveno se misli na deve i na krave i na bravčad. Ovo su znači četiri kategorije, imamo zlato i srebro i novac, imamo trgovačku robu, imamo poljoprivredne proizvode i imamo na kraju stoku. Kada u pitanju stoka imamo deve, od nas deva i nema, ali znači minimalno da bi čovjeku bila obaveza da daje zekijat na deve, jeste 5 Ako čovjek ima 5 da će jednu ovcu na ime zekijata. Kada su u pitanju krave, do 30 krava nije obaveza davati zekija, do 29. Kada čovjek ima ne 30 krava, obavezamo je da dadne jednu kravu koja je napunila godinu dana, takozvana junica. Znači, čovjek koji ima 30 krava, obavezamo je da na ime zekijata izdvoji jednu junicu. Nakon toga, dolazi detaljna pojašnjenja i kod deva, i kod krava, i kod ovaca, ali jednostavno želim samo da nam otvorim oči za najjednostavnije propise zekijata. Ako imamo deve, ako imamo krave, ako imamo ovce. Ovce do dva, 39 tovaca nema zekjata, ako imamo 40 tovaca dajemo jednu ovcu. Nakon toga 122 i tako dalje, Ali nam je generalno bitno da znamo da se na stoku daje zekjat, na ovce, na krave i na deve uvjeda bi se davala e, zekijat na stoku jeste da više od šest mjeseci stoka boravi na paši koja nije privatnog karaktera. Znači da stoka boravi na paši, a ta paša nije naša privatna, jednostavno znači pasu otvorenu pašu. Dok ako bi pasli na našoj njivi, onda nije obaveza dati zekijat. Znači da bi obaveza bila zekijata jeste da e, stoka više od šest mjeseci pase znači otvorenu pašu. Samo za kraj dva ili tri pitanja, veoma je bitno znati kada čovjek izdvaja zekjat, da je to ibadet badet. I mora imati namjeru, iskrenu, da to želi da udjeli radi Allaha. Isto tako, može se desiti da čovjek vidi nekog siromaha i dadne mu sto maraka i poslije dođe kući i kaže, pa ja imam sto maraka zekijata, mogu ja to računat? Ne može. Mora prilikom izdvajanja čovjek imati namjeru, ovo su pare od zekijata. Znači, veoma je bitno kada čovjek izdvaja pare i daje ih da zna da su to pare od zekjata, jer je uvijed za ispravnost dijela da to čovjek uradi sa ispravnom namjerom. Svakako, kažu islamsku učenjaci kada pregodini imetak čovjeku postaje obavez da istvoji zekijat i ne treba da odgađa to bez validnog ispravnog razloga. Znači, ako, ako svake godine prvog prvog izdvajemo zekijat, ako je naš imetak pregodinio, ako je došao prvi, prvi, mi imamo uvjete za izdvajanje zekijata, trebamo požuriti, kako ne daj Bože, nam se ne bi nešto desilo, pa ne bi mogli ispuniti tu obovezu. Znači, generalno čovjek treba da požuri sa izdvajanjem zekijata. Definitivno, o zekijatu postoji doista, doista mnogo pitanja. Ono što je nama noćas bilo bitno jeste da svatimo da izdvajanje zekijata nosi kako za pojedinca, tako za društvo, tako za porodicu, nosi mnoge koristi. Vidjeli smo da je zek U bitnosti da je to temelj islama. Rekli smo da je veliki, veliki grijeh izostavljanja zekijata i vidjeli smo četiri kategorije stvari na koje se izdvaja zekjat, zlato, srebro i novac, trgovačka roba, poljoprivredni proizvodi i na kraju krajeva tri vrste stoki. U svakom slučaju to su neka najosnovnija pitanja kojim čovjek vjernik trebao da zna u vezi zekjata. Mi se ako Bog da vidimo sljedeće srijede nastavljamo uh, onde gdje smo stali, počinjemo sa poglavljem vrijednost i propisi vezani za mjesec Ramazana. Subhanak Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha